ما يحل لله فما مودع له وما يدلى فصلاها لله اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يشله لكم عمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعلم لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى أدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة برعة وكل برعة ضلالة Wakil Daulah dengan fil Nah, ikhwan fil Din, dan akhwat fil Allah. Rahimakumullah. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawa'id Al-Arab empat kaidah kaidah di dalam memahami tarikhil dan juga dalam memahami kesyirikan telah kita sebutkan sebelumnya tentang unuan sa'adah alamat alamat kebahagiaan iman syarikh rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara alamat kebahagiaan iaitu ila utiyah syakara wa idab tuliya sabara wa idab nabastaghara beliau menyebutkan tiga alamat kebahagiaan di dunia wal akhira yang pertama dia bersyukur apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sabar apabila mendapatkan musibah. Dan yang ketiga dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan dosa. Kemudian Syekh rahimallahu taala menajutkan ucapannya. "E'lam arsyadaka Allah litawatihi" Ana Hanifia termilah Ibrahim. An Taubat Allah Wahdah, mukhsal muhdin. Kama kata Allah, "Wahai, apa yang Allah ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah." Dar surah al-Bariyat ayat lima puluh memberikan patuhun kepadamu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya Dalam kalimat ini dia mengatakan i'lam ketahuilah Tidaklah beliau mengucapkan semacam ini melainkan apa yang akan beliau sebutkan adalah pertanyaan penting Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidambik ketahuilah berilmulah bahwasanya la ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mustiqbalah terhadap dosa-dosa dua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata i'lam, ketahuilah, berilmulah. Kemudian setelahnya menyebutkan perkara yang penting tentang tauhidullah, tentang la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala begitu pun beliau rahimahullah wa ta'ala menyebutkan kata i'lam kemudian beliau menyebutkan salahnya pertanyaan tentu Afshadaka Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu ini merupakan doa dari seorang syekh rahimahullah wa ta'ala kepada para murid-muridnya kepada para pembaca, para pendengar Dan selayaknya Bagi seorang Al-Mu'allim Pengajar Dia mendoakan kepada muta'allim Kepada muridnya Sebuah masyarakat rahmatullahi ta'ala Zuma dan i'lan Allah li ta'adis Ketahuilah mudah-mudahan Allah memikan petunjuk kepadamu Untuk ta'at kepadanya Maka banyak Kita berdoa kepada murid-murid kita, walaupun dia salah dalam melakukan suatu misalnya ucapan, ataupun suatu jawapan, kedua, al-shadaqallahu, hadaqlahu, allohihadiq, dalam dalam Allah melihat petunjuk. Nah, jangan sampai ketika muridnya melakukan satu kesalahan, dia langsung doakan kejekan, doakan kehina, tidak. Akan tapi, masya Allah, termasuk diantara kelembutan kaji sayang seorang guru kepada muridnya selanjutnya saya selalu doakannya barakah wafik ya alhamdulillah hafilukumullah doa doa nah. begitu beliau kaji sayangnya kepada murid-muridnya kepada para pembaca mengatakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Arshadak Allah, Rasul. Memberikan, mendua supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepadanya. Di mana makna Rasul? Mala petunjuk. Ula mengatakan, tawatullah wa Rasul. Mala petunjuk di sini adalah kitab dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya. Ketika Allah mengatakan ular ika umur roshidun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk maknanya mereka lah ada orang-orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Dan juga Nabi saw. Dia mengatakan: "Maiyuti Allah wa Rasuluhu fakad roshid, wamiyati Allah wa, ya wa Rasuluhu fakad gawa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat Sehingga harus Ini lawannya daripada ghai. Kalau gha'i sesat Harus <SILENCIO> Ada kesatan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 22 Nah dia adalah orang salat. Adapun Ibn Qayyim rahimallahu taala mengatakan dengan rundo yaitu al-ilmu bima yanfa'u wal 'amalu bih. Arus yaitu ilmu mengetahui yang bermanfaat dan mengamalkannya. Ini makna daripada Arus demadakan i'lan an shadaqallah wa wa'dahu. Qtawhilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dema taat kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, maknanya adalah ibadah. Makna ibadah kepada Allah ada pun kalau ibadah dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti taat kepada rasulullah taat kepada waliul wal amr pemimpin ibadah dikarenakan ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala jika orang kadang-kadang taat akan taat ibadah kepadanya ini kalau kata taat dinisbahkan sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka maknanya bukan ibadah nah akan diketaatan menurutinya akan tetapi tanpa dengan ibadah Adapun pun kalau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini maknanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan al hanifi milatu ibrahim hanifiyya. Adalah milahnya agamanya Nabi Ibrahim. Dalil yang mengatakan hal ini bahawa seni Hanifia adalah agama Nabi Ibrahim besar sekali. Di antaranya Surah Imran ayat 95 Allah mengatakan: "Kuṣṣadu Allah, fadtabu min latt Ibrahim Hanifah, wama kana min musyrikin muslimin Katakanlah. Maha Pemberi Allah S.W.T. itu tidak dikalikan milahnya agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik. Sehingga ayat jelas sekali bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama hanifiyah dan juga Allah katakan dalam surah Al Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kan Hanifan Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani akan tapi beliau adalah seorang yang beragama lurus dan juga agama yang muslim menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Nah ini antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hanifiyah adalah milahnya agamanya Nabi Ibrahim alaihi sallallahu alaihi sallam ada pun makna daripada Hanif disebutkan daripada ulama yang namanya Hanif al-muqbir alallah al-mu'rid amma siwah Ya menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala ini makna daripada hanif. Nabi Ibrahim beliau mempunyai agama yang hanif, lurus. Maknanya beliau menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil menunjukkan bahawa si Ibrahim adalah seorang yang mukbil Allah, mukhidam masih wah baik sekali. Dan tanya Ibrahim mengatakan wa’il qal Ibrahim lābi wa qomih innāni bara’um mimma tabudud illā allāhi fatarni fainnahu syahdi Allah menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim. Tatkala Ibrahim berkata kepada abahnya dan juga kepada kaumnya, innāni bara’um mimma tabudud sesungguhnya saya bebas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan mu'rid siwah berpaling dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan saya lepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, ilal dari fatoroni kecuali kepada yang telah menciptakan ku. Fa'innau saya sesungguhnya dialah yang berikan petunjuk kepadaku. Ini mukbil Allah menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari sederhana Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah saya juga ayat yang lain dalam surah Maryam ayat 18 وَعَتَجِلُكُمْ وَمَا كَدَعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهُ وَعَدْءُ رَبِّي aku tinggalkan kalian dan apa-apa yang kalian sembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan berpaling Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Wa ad'u rabbihi Dan aku berdoa kepada Rabbuh Ini menunjukkan dia mukbil Allah Menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna Dari fada Hanif Menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berpaling dari is allah subhanahu wa ta'ala ay kana itu allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya agamanya nabi ibrahim summa auhayna ilayka an ttabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal musyrikin dalam Surah An-Nahl ayat 123 Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, ikutilah milahnya agamanya Nabi Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah diantara orang-orang yang musyrik. Perintah Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala nah dan hanifiyah sebagai ulama mengadakan Al-Hanifiah, sebagai masukkan Al-Shaykh, Rabbana Taala, Engan taubat Allah wa khidhah, mukhlisalillahud Din, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mukadamah ikhlaskan diri kepadanya di dalam melaksanakan agama ini. Perubahan ibadah Hanifiah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mukadamah ikhlas. Mengikatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah kenaagama, bukan hanya sekadar ibadah saja, akan nah, tapi juga dia dalam ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi kesedikan-kesedikan, Dikarenakan suatu ibadah. Nah, dan juga ibadah. Tidaklah dikatakan suatu ibadah yang benar kecuali apabila selamat daripada kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Allah katakan dalam ayatnya, <tuh -tuh. "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin dalam keadaan ikhlas. Ini merupakan syarat diterima ibadah. Ibadah Bagaimanapun yang dia lakukan, betapa besarnya sebagai ibadah, kalau seandainya tidak dalam kadar ikhlas, tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan pondasi syarat yang penting sekali. Tatkala seorang beribadah, hendaklah didasari dengan ikhlas, kemudian mutabah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah. Dan di sini ada faedah yang sangat penting sekali. Ia itu tentang al alaqoh kaitan antara tauhid dengan ibadah. Ada kata kaitan antara tauhid dengan ibadah. Nah, dan sebelum kita mengetahui apa kaitannya antara tauhid dan ibadah penting bagi kita semuanya untuk mengetahui apa itu makna ibadah dan apa itu makna tauhid. Sehingga dengan mengetahui makna ibadah dan makna tauhid, kita akan mengetahui apa kaitannya antara ibadah dengan tauhid. Nah, ada ibadah, luguhan secara bahasa, artinya Allah menghinakan diri, tunduk. Nah. Adapun dalam syariat sebagaimana disebutkan oleh Sheikh al Taala. ibadah Ismun jami'un Likulli ma yihidullah wa yarbah minal aqwal wal-a'mal al-zahirah wal-batinah Ibadah Iaitu su suatu sebutan yang mencakup semua perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai Dan Allah subhanahu wa ta'udhoi Dari ucapan-ucapan Dan perbuatan-perbuatan Baik yang bohir Ataupun yang batin Ini maknanya daripada ibadah Jadi bukan hanya sekedar rukun Islam saja Saya akan mencapu Semua Baik ucapan atau perbuatan Atau yang lahir atau yang batin Yang jelas diledoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makna daripada al ibadah nah zikir kepada Allah subhanahu wa taala cinta kepada Allah subhanahu wa taala tawakal mengharap kepada Allah takut kepada Allah ini termasuk daripada ibadah baik yang zahir ataupun yang batin yang zahir salat, haji ini ibadah yang batin beritahu tawakal kepada Allah cinta kepada Allah takut kepada Allah subhanahu wa taala ini merupakan ibadah cakupannya luas Bukan sempit hanya sekular kuns Islam saja. Nah, ini makna daripada ibadah. Ada pun tauhid secara lugu bahasa ini menunjukkan kepada infirad kepada satu tunggal. Ada pun secara istilah syarain tauhid adalah Infiarat Allah bima yahtasubih. Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Di mana perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga Ada rububiyahnya Walul ianya Dan asma wasifat tauhid pun dibagi menjadi tiga Ada tawhid rububiyah Iaitu keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha tunggal Maha asa Di dalam Penciptaan dan juga di dalam pemberian rezeki, Di dalam mengatur alam raya ini Tidak ada sekutu baginya Kemudian yang kedua Tauhid al-Urhiya Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mahasamah tunggal Di dalam ilahiyah Peribadahannya Tidak ada sekutu baginya Dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tunggal di dalam zatnya dan sifatnya, yang tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala seorang pun. Ini makna daripada tauhid, ada tauhid robiyah, tauhid Al-Uluhiyah dan tauhid al alasma wasifa. Nah, maka dengan kita mengetahui macam-macam daripada tauhid ini, dan juga makna daripada ibadah nanti kita akan tahu apa kaitan antara ibadah dengan tauhid. Nampak? Allah menyebutkan dalam ayatnya: "Wahai kelak tu jin dan insan, ilah liabudun". Tidaklah aku ciptakan Zinda manusia mereka untuk ibadah kepada. Di mana ulama mengatakan makna Yakbutur yuwahidur. Makna ibadah di sini ada yuwahidur untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar ibadah saja. Akan tetapi ibadah dengan mengikhaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rحمانو الله تعالى, khabar mengatakan. Fa idha araqta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa alam anna ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tawhid afa bilam qata'u bahwa sesanya Allah subhanahu wa ta'ala mentibtaqan untuk beribadah kepadanya maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid. Nah. Begimana yak kan? Allah Subhanahu menciptakan kita untuk beribadah. Bukan untuk main-main saja. Ma khalaqtu hadha batilah. engkau menciptakan ini semua hanya sia-sia saja? A baghadtum annama khalaqnakum 'abada wa annakum la turja'un? Allah mengatakan Apakah kalian mengira Bahawa hanya kami menciptakan kalian Hanya sia-sia saja Dan kalian akan dikembalikan di, di, di kepada kalian Tidak sama sekali Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia untuk tugas yang utama Tugas yang pokok, Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dimintai pertanggungjawaban Apa yang dilakukan di dunia ini Nah, nak keluar seandainya kamu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu beribadah kepada Dia, ketahuilah bahawa ibadah tidak akan dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali disertai dengan at a'tauhid. Nah, sehingga dalam hal ini jelas sekali ada kaitan antara ibadah dengan tauhid di mana keberadaan ibadah ditinjau daripada si ibadah tersebut lebih umum daripada tauhid makna semua muwahhid orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi, tidak semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya. Nah, dia semua orang yang bertauhid dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil terhadap ini kita lihat bahwasannya Kufaru Quraish Orang-orang Kufar di kalangan Quraish Allah subhanahu wa ta'ala menamai mereka sebagai orang-orang musyik Padahal mereka pun beribadah Pada sebagian waktu-waktunya Dengan sebagian ibadah-ibadah yang mereka lakukan Akan tapi ibadah mereka itu Tidak didasar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja sehingga mereka bukanlah seorang wahid. Akan tetapi keadaan mereka tetap menjadi orang musyrik. Allah katakan dalam ayatnya: "Faidah <tuh> rokyu fi al-furqan wa muqbesina falamma naja hum ilal dar idahum yusriku." Orang-orang musyrik Quraisy apabila mereka mengendarai perahu. Kapal, laut, doa Allah mukhlasin ala Hudin. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan ikhlas kepadanya di dalam masyarakat agama. Fala m ila al bar idahum yushlikun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Taala menamatkan mereka kudarnya. Tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan kembali. Ini orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. Nah, ataupun orang-orang musyrikin pada zaman Anbiya para Nabi. Mereka beribadah pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka tidak disebut sebagai seorang muahid. Orang yang mentauihkan Allah Subhanahu Wataala dikarenakan ibadahnya tidak sah dengan keikhlasan. Bahkan ibadahnya mereka tak kalah dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak, baru dia berikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Akan tetapi dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini keberadaan orang kufar zaman dulu. Tapi kalau kita lihat. Keberadaan orang-orang kafir zaman sekarang lebih dahsyat lagi dibandingkan orang-orang kafir zaman dahulu. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, mereka melakukan kesidikan. Coba lihat yang sekarang, banyak diantara orang-orang musyrik, tatkala mereka senang, mereka melakukan kesidikan kekafiran. Begitupun tatkala mereka sempit, datang ke dukun, kepada normal dan sebagainya. Nah, susah senang dalam keadaan sedikit. Adapun zaman dulu mereka melakukan kesendirian, kadkala dalam keadaan senang, adapun dalam keadaan sempit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan dari yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka pun orang-orang kufur kuras beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Wama kan Allah yang di bahu, wa anta feehil. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْهِرُونَ Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menghadap mereka Dalam keadaan engkau ada pada mereka Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menghadap mereka Dalam keadaan mereka beristighfar Ini menunjukkan Bahawa mereka pun beribadah Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan ibadah Akan tapi Ibadahan mereka tidak tidak ikhlas sehingga mereka tidak dikatakan sebagai muahid. Nah dan juga dari yang lain. Dan cara hadis imam abbas radhiyallahu taala nohumah. An al musyrikina orang-orang musyrik mereka melakukan tawaf di baitullah. Tawaf ini merupakan ibadah. Nah, akan tapi mereka mengatakan: La Baik, la Salik, la Kalbaik. Nah, la Salik, la Illa Salikun Huwalaq Tamliku Wama Malak. Mengucapkan kalimah kalimah khusyukan, menyatakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang kufar kores, sehingga mereka pun beribadah, akan tetapi ibadah mereka tidak dilaksanakan dengan keikhlasan. Nah, sehingga mereka tetap dinyatakan sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang kufar. Ibadah mereka tidak memasukkan ke dalam Islam. Ini kaitan antara ibadah dengan tauhid. Sekali lagi, setiap muahir Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tidak semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan sebagai muhyid, dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan orang kufarul Quraisy pun mereka beribadah pada sebagian ibadah-ibadah pada sebagian waktu-waktu. Akan tetapi mereka tidak dinyatakan sebagai muhyid. Tetap dikatakan sebagai orang musyrik Nah Sehingga ibadah Sifatnya lebih umum Dibandingkan dengan Tauhid Nah, sehingga beliau mengatakan Syekh rahmatullahi ta'ala Fa'alam al ibadah La tusamma ibadatan Illa ma'at tauhid Ketahuilah bahawa Sehingga ibadah tidaklah Dinyatakan sebagai ibadah Yang benar kecuali bersama tauhid. Nah, kita lihat tadi Sunni terdahannya yang baik Nabi Ibrahim alaihissalah yang milahnya agamanya hanifiyah. Muqbilu Allah wa muqridu amma siwah. Ma'anif. Menhadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Menyatakan Innani berau mmm taabud, illa ladi fatarni, fa innu syahdi. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakanku. Sesungguhnya Allah yang menunjukkanku. Nah, dia Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijeluki sebagai Abu Al Anbiya Bapaknya para nabi dikarenakan para anbiya yang datang setelahnya semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaih Allah mengatakan dalam ayatnya ini dari Surah Al-Ankabut ayat 27 wa ja'alna fi durriyatihin nubuwa wal kitab kami jadikan pada keturunannya Nabi Ibrahim para nabi kenabian dan juga kitab nah jadi semua nabi dari kalangan Bani Israel merupakan cucu nabi Ibrahim alaihissalam kecuali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya keturunan daripada nabi Ismail alaihissalam. Nah, maka semua nabi ini dari anak cucunya nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai penghormatan kepadanya kepada nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Allah Subhanahu wa ta'ala wa Nabi Ibrahim sebagai imam qudwah tuntah salihul ladah bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikut Nabi Ibrahim. "Summa awhayna ilayka an tattabi milata Ibrahim hanifan wama kana minal Kemudian kami wahyukan kepada ikutilah milahnya agama Nabi Ibrahim yang lurus di mana dia bukanlah termasuk orang-orang Muslim. Dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain, "Kaulah ini jauh kalina si Imamah. Allah mengatakan, Sesungguhnya aku menjadikan wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Kuduhah sulit teladan, contoh yang baik bagi manusia. Inna Ibrahim akan umma. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummat." Umat di sini maknanya ada imam, ada seorang pemimpin yang diikuti. Nah, pemimpin yang diikuti dan juga beliau menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Seperti halnya para ambiyah yang lainnya, para nabi yang lainnya, mereka menyerukan kepada supaya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesedihan. Dalam surah an nahl ayat ٢٠, "لَمَّا mengatakan وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ عَنِ ابْنُ اللَّهِ وَإِذْ أَنِيبُ تَوْعُدٌ" Sungguh kami telah mengutus pada setiap ummat seorang rasul di mana mereka menyeru beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taubat Ini inti dakwah para nabiya, semua sama. Adapun syariat-syariatnya, perintah-perintahnya larangan-larangannya tentang halal tentang haram maka ini berbeda-beda sesuai perbedaan umat-umat dan juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka nah Allah Subhanahu wa taala kala membuat syariat melalui Nabi-Nya kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dengan syariat yang baru yang dibawakan oleh nabi yang lainnya sampai datangnya syariat Islam yang menghapus semua syariat-syariat sebelumnya Dan tetap Sampai hari kiamat Syariat yang dibawa Oleh Nabi Muhammad SAW Sampai menghapus Daripada syariat-syariat sebelumnya Adapun asal Agama para Nabi Semuanya sama Yaitu agama Tauhid Yang tidak dihapus Dan tidak akan dihapus Tetap Syariat mereka sama Atau agama mereka satu agama tauhid nah dinum satu aqidah mereka satu yaitu agama islam yang maknanya ilaahillallah bitauhid mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya ada bunyinya asli aqidah bil badah nah ada yang dihapus akan tapi tauhid dan juga akidahnya dari Nabi Adam as sampai kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad saw, semua para nabi, para nabi menyeru kepada tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala saja. Nah, maka tentunya kewajiban seorang muslim dia mentaati apa yang Allah subhanahu wa taala perintahkan daripada syariat-syariat. Adapun syariat yang telah dihapus, maka beramal dengan syariat yang menghapusnya, ini merupakan ibadah. Nah, adapun kalau seandainya dia masih beramal dengan syariat-syariat yang sebelumnya yang telah dihapus, bahkan ini bukan merupakan ibadah. Nah, maka beramal dengan suhlaisa ibadatunillah, beramal, dengan perkara-perkara dengan syariat-syariat yang telah dihapus bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada hakikatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka masih mengamalkan syariat-syariat yang telah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah Fa ya'rafu anna Allah khalaqa qali ibadatih fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ama bilam qamu ta'hawi bawasaniya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk beribadah kepadanya, ketahuilah sembah ibadah tidak dinamakan suatu ibadah yang benar kecuali dengan tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa al sebagaimana salat tidak dinamakan salat yang benar kecuali dengan tauhid. Nah, sesorang solat, jalan kahnya berhadas tanpa berwudu, bagaimana solatnya? Tidak sah. Nah, habis buang air besar dia solat dia berwudu, habis cunub dia solat tanpa mandi, bagaimana keadaannya? Tidak sah. Begitu pula suatu ibadah, kalau seandainya tidak diikuti dengan tauhid, maka ibadahnya tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Teh, apa yang jelas bahawa setiap muahid betul dia terlibat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak semua yang beribadah kepada Allah dikatakan sebagai muahid tidak. Nah, kerana Allah Ya akan muahidan hatta yaslamu min al shirki wa yabudhu rabbu alsal lahul din. Dikarenakan tidak dikatakan sebagai seorang muahid. Sampai dia selamat daripada keserikan. Nah. Dan beribadah kepada Allah SWT. Dan mengikhlaskan diri kepadanya. Kalau dia sudah selamat daripada keserikan. Dan mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. Maka dikatakan sebagai. muwahhid. Adapun hanya segedar ibadah saja. Tidak menjadikan dia sebagai muwahhid. Dikarenakan orang kafir, Kres pun. Mereka beribadah. Beribadah kepada Allah SWT akan tapi ibadahnya tidak dihasilkan ikhlas dan juga tidak menjauhi kesyirikat sehingga mereka tetap dikatakan sebagai seorang musyrik nah sehingga tentunya tugas paling utama dan juga ulama memaknai makna wa maqalakul zinna wal insa ila liyabudun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melalui untuk beribadah kepada aku ayri wahidun supaya mentauhidkanku nah ini tugas utamanya manusia من توحيد كان الله سبحانه وتعالى الله تعالى بالصوار لهنا